A'udubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I dalje kaže: "Stid je dobra, čovjek očekao da bi je da kaže, stid je dobra, ima obli pobožnost, pobožnost za do svakoga dobra, a najbolje je kad je ulema leba A teško, dva dobra sastavita, znači, ono, predstav svi dana je pokvarana u lemak i pobožni neznalice, džavni. Ne zna se šta je godi. Ovo je vam, pobožan je ne zna. Ovo je, vam, je Šta bi sad biru, ne znam koji bi su manji zlokov, izabri. Zato učen čovjek, kada ga ljudi slijedi, mora biti problem da ima terec i onih koji ga slijedi. Zato vas je kamerniti u međer crkvi, kada se osvobodili savjet. Kada je počeće za mnom, pa će reći, vidi, omer je pa će mi mi. Vidio čemu omer razmišlja, da neće krenuti za I saka kad ja kao vod za nešto radim, onda što će ono što odmora, mogu ja. Ja sam uzrok da on lakše odje ubrije. Zato mi kut te oprizi i kada ste javne Kad vas narod sluša, treba paziti sa govoriš. Zato je rekao ja sam njegov u zemlju, dvije stvari uode u džene. Kad je o eticu, o moralu, o ponašanju, dvije stvari za džener, lake. Šuti fino se ponašaj, ništa više. Evo paš ja klaku žene za radu. Šuti i gledaj da budiš fin primjer. Evo pa ja bolje da fino se ponašaš i rušu, šta je ljepši? Oćeš li biti zraviji kad budeš brava, kad budeš ono bulgaran? Kako u riječima moraš pridobiti mnogu mase? Samo finim govor Pa čak i oni još obožavaju kipove, Allah kaže, Muhammed, nemojte ih grditi. Oni kipove obožavaju, nemojte grditi. Jer ako mi budete genudi, on, on će mi bogasovati. On će avaha glediti. Pa musa kaže, idi govori kakula la okaula na ina. Idi musa i tvoj brat avne, ide Faraonu i kažte mu blagajeć, nije nekujte se djete ovako koja, da govori kano, prodobno, nego govorite ina. Najvećim sinniku govori te nježno. Ne bih se kare jer te dakle, ne bih se pobojiti, ne bih li se osjetiti. Zato riekim ponašajmo ostalno svet. Naš revolucionarni salam. Nije razarilo vrata ni duško gradova, nego sva juška srca. Ko želi danas u ovom vremenu smutnje, vremenu haosa i vakog mraka kakvog imamo. Samo verši tipa našega. Čak i ni krišim djete djeca da verši šikad. Gotovo. Je. Ne da vas samo ono da kai pesimizam, nego moraš timim brašen da te neko zavali, pa da kaže idem se ja nosek pohafiz zato što ga ja volim. Jer kad voliš ho da ponašaš Samo koga zavoliš mora. i u ko te voli, moraš nešto kada te lako. Niš ženi više, ni samo im ono prikratiti, ode Pa ti tražu čini dobaj, ili zapisuj, oj, oj, da, ne bratiš, jes, ne braviš, lako se bratiš. Hoće reći, lako je kako je. Znači u ovom situaciji, jeste se šta da šuti, ako moraš nešto svojim poslokom da pohažeš. Pa će ljudi reći, eno da on, isto što je rekao zavoli političke partije, imljače za sve. Jako sam dobar vajs. Ljudi će slušati, će mene spontra pa će me dolaz slušati. Neću se ja prosvjeti ako budem viko šta ona je priča, ne imam Ja ću još govorit kod ljudi kasva, jer ja će reći ljudi šta ona mu napada. Nego ti budi kvalitetna, ljudi će prepoznać, je dobra miris, je dobra rana, ne treba tu tvojko reklamirati. Svaki sebe reklamira svojim ponašanje, ali riječi su lažne. Monaratici puno ražu, obećavaju. Nači šuti film svanašnjivo kad je stidje sa svakoga film, ali je ljepše kad se žena stidi. Jel da je ljepšao vidjeti kad se žena stidi nek čovjek? Je ljubov stvorio takvu naje slavre? Žena je čitava iza svogu. I kad se ona sloz skini, nemate šta više izazivati. Ja sam pričao, Simoć, evo da vam ne znam što bi to je na YouTube, gledali veli ime na YouTube. Hajde, spičaš, a ovo je svi duživo, nima reprise, ali ona ju gube zbog je bilo, gdje smo bile. Šta je nekad dok, je čovjek, dok se žene bile tim ono pokrivene, kad jedna vidio jednu razboličen kona kare, ženaš, šta ti ješ, kako te nije bona stiv? Pa kare, dok sam imala stiv nisam lak, a nije bilo da. Štim izgubiš, tim račkaš. Ali je bilo izazov vidjeti ženstvo. Čovjek je redi na izvor, dok je se išlo na izvor vode. Vidio žena za vratlama, ono je malo ne dimije. Mora se kupat, kaže tako žena vidio. Sami se kako su bili zori. Kad mama Kris je baš šiljago kad curu vidi, to je to je bio zora energija i njega prčala. Koštenas bilo je tamo rok cijena rizvan. U 70. godini se znao kupat od činuka. Sanju, mora se kupat. Kao je u 80. hoće žena. Pa vidiš da čovjek u 80 godina kupi 50. Ne nosila čovjeka. I kaže kad sam tek oženio To nade je spominjeno da je ubrakog čovjeka, nikad nije kaži kosičio svemu vrlo, neko ovako su kosičio. Ba pa zna, nije odmaro. Dođeo na kosišću, znate šta je kosišća? Malo trave, da je prazan kuć da ne sadje. Kad je izvago sto oka, 125 kiva, nas je dodio na pustu. Sad zamislite, tu je njento i on se oželio. I došao na planinu na čistu dravoda, sjerom sa deca, ženom bije. Sad je vao, ba. on, on bacao žena okroz točinu, no a žena je bio sjerom većinom, te desko su u Ravnistanu. Ne znam kako kod vas ovdje običaje. Ljudi, bacaj žena raznosi. Ne znam, hrej se. Ali on je tek vnako Frišak, jaka energija, vidio naška žena raznosi ona se u poziciju, ono na ono, ono ruku, usagme. Pa je njega tu ediralo dozdovno. I on za i slučije žene Juguklića. I kaže, okupa se. I opet vas je medicijeno, I kaže, dok je sadio sjeno, jedno tri put je se složnije istilo. izvidimo kucura u krivu, nema svijedno ko je hado. Zgledajte je znašalo. To je morao išlo pomoć sa čalcem Jer nema ga šta više izaza. Sve je poklazala. I se sve zruči šta je morao. Znaš je Allah nam rekao da se pohivamo. Šta je šejten u radu od ABHV u dženetu? Čim su pogrećili, šta je se nam pretjela je bilo da nas razdvorići. Mi sa čim, čim se rodimo, odmah se zanodamo kolene. Nemamo koju, onda se, kada opametiš, odda te pog pa se onda slikaš. I opet kad umriš, opet će te A ti nisi tiio da se zamotati, da si bio normal. E sad pitanju da je ko je normal. Kad je sve kad izašel nam kuk, on nagogaća nam. Kogaća, zbogaća, Nije nešto to, on nekulturno, samogaća. nekako ne, ne. <gledan> se prije stvari sad je da završim. Čuvajte se pokvašnosti Bologa po Hadisa. Zbog pokvašnosti adem je pošao ono drži. Pa ga je šećina Evo te pokvašnosti, svi smo imi pokvašni, ali budete umjereni. Da se ne plaća vječnici, da se ne plaća i neće, ima to u problemu, ovo i radu. Treba mi, molite, bogatiću u ovom vječnicu, nadalje ti na radu za društvo. I su u odboru, jednog mu te velmi nađe, hajde, daj, more, more njega, neće, niko daj njega, kažu. Jer ne plaća se. A što, zato što nisam popašan. Ali sam rekao, čuvajte se popašnosti, jer se mi svi rađamo u Nemoj da rekao, kaže, ja nisam popašan, i ja sam popašan. Ali im Meni kad neko zavijek hoće mi telet nije dosta platiti, ja bih rekom nemoj lađa, ja ću u uruku. kad ja ću platiti. Ta ja imam togo, vi sve na način. Kada je žiro na način, neće sad ne žiro na Hoće da budem realno bezobrazan, jel sad oziru? Da budem realno bezobrazan. Popašnost nas godine, da nije popašnost, da ne bih ko doktor Irov. Mi će Boga. Kad dakle podobiješ pozivit Sve to stoji, neka toga ali imate granicu, dulju, da je Rikore, čuvajte se, Kibuna, povoljnosti, jer Bog Kibura je šeitan, protona je, za ovih pro. Samo što je ja sam godin, ne znam štakao se, šuti, poklopi se. I čuvajte se, šta je, treći je, ona je... Samo što je bilježao, je ona je, nisam, ne merim sad nam pasta. Ja vam Dobro, ako nam pati u Bogor, ima nešto, po čega nešto i zaboravljaš. Vama kanara, po krencija, kada je put, gospodari, ne zaboravljava. Evo,